المقلوب حدیث مقلوب ستوهی تعریفوهو تعریف دده لغتن سده دا اسم مفول ده من القلب او قلب ستوهی وهو تحویل الشیعن وجههی اولو دی او شی دا غد مخنا بل طرف لري وړو حدیث مقلوب س تو ای ابدال لفظن باخرا بدلول دی او لفظ پبل سرا فی سند الحدیث پ سند د حدیث کې او متن یا پ متن د حدیث کې بتقديم أو تاخير بتقديم أو تاخير سراء يوشي دي مخيكو بل دي رستكو ونحوه دي غنتي. اقسام دي سدي وينقسم المقلوب إلى قسمين رئيسيين ويتقسميه مقلوب دو قسمونه غټو غټو تا هوما غدا دي مقلوب السند ای سند کې قلب راغله ومقلوب المتن په متن کې قلب راغله مقلوب السند هو ما وقع الابدال في سنده ای په سند کې ابدال, ابدال راغله وله صورتطانې دی د دوصورونهدي د م د م راوي و وره في اسم ه روات روانې والې و کراوي یا رستاللو کی, کی په نوم د یو در رواتو کې اسمبي یا د هغه د پلار د نوباره کې لکههديمروي د د کاې مرن. اے. نوفای اربیہ راوی ان مرہ ابن کاعب گور بدلیکو کنا کاعب ابن مرہ نے مرہ ابن کاعب جوړ کو دیم صورت دادہ یو بدل راوی شخصن بیاخرا بدل کی راوی او شخص په برسر به قصد الاغرابه ناشناکای چهره فلاں نے خودی پیجه دي راشه دغه سبل شی جوړ ک حدیثن مشهورن انصالم اے لکهو حدیث مشهور د سالم نفایذ الراوی النافع د امام نافع نه جوړ کو ها و ممن کان یفلو ذلک من الروات و ی هر غسوک چې کویدا کارونه دروات نه غسوک شوک دی الله دې د اهل علم کبرونه ضرور هر خبره تیار او مت لېخه چې ګورې دا دا او راویان دراجکای ا دا دا په قلب کای یو حماد ابن عمرو النسوی بیره حماد ابن عمرو النسوی او ا مثال ذی حدیث دے رواه حماد ابن حماد النسوی و العمش ا نبی سوالي نبیوره رضی الله عنه هو مرفوعا د د لاقته مشرقی د فيطريق مشرقانو سره پهیلاره کې میلاشي فلا طبب د او هم بهسلام. نو د د سلامې ابتدا به کوي. نو داه مقروب دیقلله به ح حمات پهې تقلیب کړی فجاله عن هو عن الاعش دامش نهګ زې نهما هو معرووفن صحللینی ان ابي سند معروف دي هكذا اخرجه مسلم في سي امام مسلم دا سي ذکر کړي ادګور پکې قلب را وسو اي کيده و عن سهيل ابن ابي سوال نبي نبي هريره ادو يعني العام اش نبي سوال ابي هريره سپوشه په خبره وهذا النوع من القلب ذا نوعه حديث مقلوب ما هو الذي غلا يطلق على راويه چې لا کې دشی د دې پر روایت کوونکي ان انه یشرق الحديثه د حدیث غلا کوي د نور و حدیث الله ثابت دی لیم قسم داغیدارې مقلوب المتن ده وہ ہوا ما وقع البدال فی متنِ پم متن کے بدال راغہ حدیث فارم صورتونی ذو دو ائے ذنوم دارنگے ان یقدم الراوی و یؤخر فی بعض متن الحدیث روان دکی اوراوی اور رسو کی پ بعض متن ده حدیث کی مثال حدیث دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دے وَإِسِ فِي صَبَتِ الَّذِينَ فَبَعَرَدُوا كَسَانُ وَعَكِ يُزْوِلُّهُمُ اللَّهُ فِي زُوِلِّهِ چَلَّاوِدِ دل سُورِدِ لَانْدِ دل گَرْزَئِ فِي زُوِلِّهِ فِي زُوِلِّهِ زَمِيرَ اللَّهَ تَرَاجِهِرِ وَسُورِدَ اللَّهَ تَيَلِكَ مَا يَلِكُ بِشَانِهِ حدیث بَدَمَ تَشَابِحَاتُ یا با روایت کو ذوال عرش راغلے یوم لا زل الا لزه ففيه بدی گدادی ورجل تصدق یو یوشړیو خیراتی کو په خیرات واخ وا پټې کو حتا لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ګره ای قلب را وستو الته حدیته حتا لا تعلم شماله ما تنفق يمينه حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينَهُ فَتَنُ لَگِ خِلَاسْدَدَتَ آغَچِ لَگَيْهِ گَسْدَدَ فَحَذَا مِمَّا اِن قَلَبَ عَلَى بَعَدِ الرُّوَاتِ ایتی کی تقلیب و انقراب کنے باز رواتو اِنَّمَا هُوَ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ نَا غَبَكِ قَلْبَ رَا وَسُّو د ايجعل الراوی متن هذا الحديث اوږه ري راوي متن دې حديث په اسناد اخر باندې وايجعل اسناده او دې اوږه زيده سنت پر لمتنه اخر د بل وطن لپاره وذالک بقصد الامتحان و غیره دان امتحان او د غیر امتحان نیت باندې دی څو <سرح> سناردي <سرح> <مساند> ولا بدل لا بدل کوته وارو ګرځي شاګرد ته عربي تيار انم چې دي فن کې څنګه مقصد دې داغ شر مولي داغ علمالو لي مثال دي چې ما فال اهل بغداد مال امام البخاري امام بخاري بغداد تراغه نو مشهور سره داغه علما مشهور اوکه چې شي مشهور دي او یو رسل نو يولسو کسانو ته سوکل لس سل حدیثی ولوار که لس لس لس چی لس بیدی چی صوره شو ها <coughs> دیتا پوستیو که او سانیدو که تقل نغراوستو خلباو پا متن که نو یو بورتاوی دا لس حدیث دی خلق طول دنیا ناستا د چه امام بخاری را غلی ناقبا چه یو سنوی دا بیلا عارفو نی پی جنم. بل بیوی بی نی پی جنم بیابا بل لس وی تون نی پی جنم. لڅوارته شوړه ټول لویو پیژان نو څوک چې په دې چې دا خو شان خاوند دی اجیسو نو په دې وې داسه قال دې د بوخلا کول راځي ماشي اجیسو کول سه وې دې نو وي بیا غاول لم تووجي شوې تا داسې وي هدي کې ددا قلب کړه حدیث اصل کې داسې دی نو د څلوه احادیث جواب یو نو په حش خلق چې دې شخص سره شان دی د امام بخاری دې دنیا شوره لرلې خلک کتلې ټولم رونه وکفکری د الله د دین د نه خراک خوراک مقصدو نه جامی مقصد نه ذات مقصد هار سید الله د دین سکړو قربان کړو نن ګوره دایغه خدمات یې تاسو ګوره پټما د دنیا کې په زورګونو لکونو ځکه د امام بخاری د خبرو د کتاب خدمات شروع دي در رجل رجل دي خلق رسي مثال ما فعل اهل بغداد معل امام البخاري رحمه الله اذ قلبو له مئة حديث يوسل حديثوك ورتسوكو پمتن او پسنتك قلب راوستو وسألوه عنها امتحانا او داغن تپوسوك امتحانا لحفظي داغد حفظي سکولو امتحان یغشتو فردها علاماته قبل القلب د واپس کل دا حدیث د قلب نه مخی ته داسې وی او داسې نه دا, دا سندا. دی راوی دی مخکې کو دا درس او دا مخکې دی دا درس تورې ولم یخطئ فی واحد منها فیلقم خطر شود او دا څه دی, دی الله د دې دله حفاظت د پاره داسې داسې خلق پیدا کړی جه یو ځل خبره و لري د نبی ا دغه نه رج نن زمانی کمپیوټر په خطا شي غلطي په فکر را شي خود دغه خلکو دماغ او ته د موجوده دور الالات او کمپیوټر رم درسيږي و صلى الله تعالی خیر خلق فه محمد